Mtu asema kuwa thaib asiende kule mke wake basi na yeye bali watandamana watenda wao kisha na warudi hilo hali halalishi kilichokuwa haramu hilo hali halalishi kwa kuwa bado kule kuna miziki kule wanapokwenda hawajatengia wao chumba chao wao wawili bali waenda kutangamana katika uwanja au katika ukumbi aliondoi katika uharamu wake na mara nyingi mara nyingi Wataka kwenda kule mathali ni wanawake watajifali watakavyo haina mipa, haina kuzingatia je itakubalika waende kule kuone zao hasha wakala je itakubalika imalizike tamasha pasina kubigwa Miziki hasha wakala sio culture tumbo si culture kwa hivyo kadhalika wao kwenda haihalalishi hilo. Bado yabakia katika katika uharamu wake. Wallahu alam Naam. Yatokiwa watu ikiwafikia amrisho ya Allah au makatazo yake basi na wawe ni wenye kusikia na kutii. Samieni na watu Wala wastaftahi wala wasiwe na mapingamizi. Wala wasiwe na mapingamizi. Ina makana kaulu wa muuminiina ila Allahi wa rasuli yanayukulu samina na tawana wa umini wa kweli ni wale ambokuwa pindi inapowajilia amri ya Allah na mtume wake ikiitwa wa kuwa twin basi ni wenye kusema tumesikia na tawati tumesikia na tumetwii na tunatwii na mtu kuwa ye katika ulimwengu huu hayuko katika uhuru wake bali yuko katika maamrisho na makatazo hii ndio usalama wake na ndio majukumu ambokuwa ameletewa hapo ulimwenguni hayuko kujiendea bali yuko chini ya mamrisho na makatazo kama ilivyokuja katika uh, habari nayo ad-dunia sijnul mu'min wa kafir ni sijn gereza la mtu mu'min si isifahamike kuwa basi ni udhikike tu la ma yuridullahu bikum haraj mwezimu subhanahu wa ta'ala hataki kuadhikisha bali we kumtui allah subhanahu wa ta'ala raha kumtui allah Ndiyo raha watu wengine waona kuwa kumtui Allah ni kudhikika na mtu kufuatilia shahawati za nafsi yake Ndiyo ustarabu na ndo uhuru hasha wakalla ajue ye kufanya ambacho nafsi yake yataka ndiko kujidhikisha kuipeleka kujipeleka katika katika hatari kubwa na ye kumtui Allah subhana wa ta'ala Ndiyo raha na ustarabu watu hawajapata ladha ya imani wala watu hawajona raha ya ibada Mtu mu'min utulivu wake na raha yake ni nipinde anapomtui Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumwabudu kuwa katika mipaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kinyume na mtu ambaye kuwa ni kafiri pinde anapomwothe Allah Subhanahu wa Ta'ala ndipo waona kuwa yuko katika utulivu na yuko katika katika raha Allahu alam